І тоді наука незбагненним чином проникає в життя непомітного чоловіка, запановує і торжествує там, і той чоловік безсили схиляє голову. Не знати, скільки днів твердохліб ходив у стані блаженному, так що навіть не вельми уважно до нього Мальвіна помітила і заарканула на чергові іменини до якогось родича своєї завідуючої відділенням там потрібні блаженненькі, ото якраз ти і знадобисся. Він слухняно пішов, цілий вечір сидів, слухав дурні тости, неодмінно віршами, бо лікарів вважають, що без них поезія вмре, ще дурніші дотипи, не зважав ні на які шпильки і зачіпки, спокійно всміхався і все думав про Наталку. Прогулянка з нею по Андріївському звозу, побіля древності і святинь Києва, Мов би, мандрівка крізь віки і крізь долю. Знову і знову згадувалася і те, як вона йшла, і не йшла з ним. І її довірливість, недовірливість, і її знання, незнання. І отемиле цекання, а це що, а це. І навіть її не зникнення, в якому твердо хліба хотілося теж знайти якусь чарівливість і надію. Адже Наталка пірнула в метро немовчки і не прощайте гукнула, сказала до побачення, і обкупала його такою золотою хвилою свого усміху, що він і досі носить у собі це золото. Серед розкриченої лікарської братії робота в лікарів пов'язана з таким нелюдським нервовим напруженням, що в ті відміряні долою вільні хвилини вони мерщій намагаються вивільнитися, розслабитися. Твердохліб того вечора був геть чужий зі своєю мовчазністю, спокою, і сказати блаженністю ніякі слова, ніякі зачіпки, зовнішні подразники на нього не діяли. І на дивного чоловіка, зрештою, махнули рукою, але Мальвіна, яка, здається, голосувала й дуріла більше за всіх, все ж помітила твердохлібів стан і, вловивши нагоду, п'яно притиснулась до свого чоловіка. «Мух, ти ж мій юристико! Ти сьогодні такий ручний, що я, мабуть, пущу тебе до своєї кімнати». «Ти забула спитати, чи я піду до твоєї кімнати», спокійно промовив твердо хліб. «А коли я тобі накажу?» «Оближ, цариці з тебе не вийде». «А коли вийде?» Вдома, щоб не піддавати випробуванню свої жіночі чари, Мальвіна не стала заманювати твердохліба до своєї кімнати, а в темряві по-зміїному нечутно прослизнула до нього в постіль, обплела, обпалила, обезвладила, і він здався. Пропав, полетів у пишні прірвене пам'яті, а в голові болісно билося, не, не, не, не тіло тупо домагалося свого, Бездумно розкошувала, справляла тризну над розумом, над високими устремліннями, над великою чистістю, до якої він спробував придуркнутися, але не втримався. І знову полетів обруд, умитість і нікчемність. Прокляття! Прокляття! Мальвіна втекла до своєї кімнати, додивлятися щасливі шлюбні сни, а він перевертався на осоружному ложі до ранку, не міг спати, не мав сили вимкнути світло і спробувати порятуватися читанням, карався своїм безвіллям і гидував собою за те, що зрадив найсвятіше. Може і людство так само вибудовує словетні споруди, тисячолітні міста, могутні держави, а тоді сліпо, безглуздо, з незбагненною жорстокістю нищить плодиство генія, мов би для того, щоб втішитись руїною, палениськом дикістю. Гай-гай, хіба якийсь твердохліб, це вже все людство? Він тверезо нагадав собі про скромні власні виміри і мікроскопічне місце в світобудові. Тихенько, щоб не будити домашніх, прочелапкав в до ванної, потерзав себе нестерпно гарячим душем, поскріб щоки привезеним Ольжичем Преславським веземи «Жилет Трек-2», випив міцного чаю і вислизнув з квартири, наміряючись дійти до роботи пішки. І тут його впіймав Валера. Вивойдувався, Маленьким маєтничкому, прохолодному, прозорому повітрі ларесневого ранку. Знову самотня. Неспроможний узгодити батьково і материну робочі зміни. Звикли до свого вранішнього сирітства, По своєму мужній, але по своєму і нещасний хлопчик наших часів. Неж чогось впівчуття. Гордо відкинув би будь-яку жалість. Вже вмів цінувати незалежність і нікого б не впустив у світ своєї душі. Твердо тупав маленькими ноженятами по тротуару майбутній господар і повелитель цього великого слов'янського града. Твердохліб побачив Валеру вже поперед себе. Малий йшов не озираючись, спокійно й вперто «гойть-гойть, хіть хить А ранок був прохолодний, і малий сховав руки в кишеньки штанів так само, як тоді, коли твердохліб Поперше його тут побачив. «Вале!» – гукнув твердо хліб. Малий тупав собі далі, не підвладний ніяким зовнішнім подразникам. «Валера!» Аж тоді він озирнувся і висмикнув рученята з кишенів, щоб піднести їх на рівень грудей і вдати що схожі на обійми. І здивовано вигукнув. "Дядь Твердя!» «Ну, Валера, давно ж ми з тобою не бачилися!» Дядюня-твердюня, він вірив і не вірив, але правовласника вже владно промовляло в ньому. Валера вчепився у твердохлібову руку, допитувався, ви в нас скільки будете? Ну, трохи побуду, ніж треба на роботу. А де ваша робота?